hem parlat eh, després de les notícies de les 11 del festival de Portaferrada ara mateix marxem cap a Lloret de Mar perquè allà tenim un altre dels festivals importants que d'aquí un mes i poc obrirà les seves portes a Lloret de Mar el festival Jardins de Santa Clotilde que es troba en una zona preciosa d'aquests jardins tenim a l'altre costat del telèfon en Carles Angelabets, que ens parlarà d'aquest festival Carles bon dia Hola, Rafel, bon dia. Moltes gràcies per estar nosaltres, Carles. Tenim uns minuts perquè ens parlis d'aquest festival que tindrà lloc del 23 al 30 d'agost. Eh, sí, bé, eh? tenim una, una novetat i és que comencem finalment el dia 22, que mm -hmm. farem un concert solidari també pensant una mica amb les famílies que, oi, a ser -les que ho estan passant malament. i Llavors hem decidit fer un concert inaugural eh, vinclat amb Càritas, un mm -hmm. concert de, a benefici de Càritas i al Banc dels Aliments, amb el pianista francès Logan Martan, que ve de París justament per poder fer aquest dia inaugural del de festival. Molt bé, doncs una manera d'inaugurar el festival molt solidària. Us felicito per la iniciativa eh, que tindrà lloc eh, als, als mateixos llocs, no? Al mateix lloc, als jardins. Sí, sí mm -hmm. exacte. Com, com deies també, eh, Rafael, és molt important la ubicació. Jo crec que els jardins de Sondacotilde són un dels espais més espectaculars que tenim a tocar a la Costa Arava i que per desgracció no són molt coneguts. Pensem que és un jardí modernista de principi de segle, a més de 20.000 metres quadrats, i el fet diferencial és que justament és la primera vegada que la família propietària de, del Palau, justament el Palau de, del Marqués d'Urbira de Alta, ens ha cedit el que és la plaça per poder celebrar els concerts, com deies, des del 23 com a tal, o sigui, el 22 farem aquest acte inaugural, però del 23 al 30 cada nit hi haurà un concert en aquesta part tan fantàstica de, també de la Costa Brava. Si voleu informació sobre el festival, si voleu mirar quins són els artistes que vindan, encara ho comentarem en un moment, per aquesta setmana aneu a la plana web somdemarfestival.com. Es diu així. Per què li voleu posar aquest nom al festival? Doncs justament eh, volíem, volíem donar a conèixer, volíem eh, posar manifest que, evidentment, a Lloret de Mar el coneixem tots segurament per al seu enclau turístic, però que no se'n parla a vegades també d'aquest entorn mariner, d'aquestes cales tan boniques com Sabo Adella, com, com Cala Canyella, Santa Cristina, i el fet que tots els que vivim, o els que som, o tenim un lligam en aquesta part de Costa Arava, ens sentim de mar, i, i fem-ho l'omar, no? Llavors ens doncs, pensem que és una forma també de, de, de recordar la història d'aquest poble de pescadors que després s'ha posicionat com un dels llocs de referència a nivell internacional, a nivell de turisme, i potser en aquest moment, amb aquesta situació del Covid, era també potser uh, un punt d'inflexió per recordar la nostra història i el fet de, de ressaltar el, uh, allà on estem. No? Uh, T'haig de confessar que és una zona que jo no coneixia, de, de Lloret entre Lloret i Blanes, no? I que, mm, que la primera vegada que la vaig veure, amb la cala i també els jardins, me vaig enamorar d'ella i des d'aleshores hi he anat sempre, que he pogut. Uh, per tant, uh, us felicito per l'ubicació i per conservar una mica d'aquesta part de Lloret que molta gent ja no té, ja no té present. Exacte, és així. Jo, jo crec que el festival, conjuntament amb l'Ajuntament, i la Diputació de, de Girona, han vist que aquest projecte s'encaixava doncs, perfectament i, per tant, nosaltres venim aquí per per mantenir aquest, aquest festival en el futur. Tenim, en principi, un acord de quatre anys i el volem fer créixer, eh, situar-lo en un referent més de la Costa Nava perquè, com deies, l'espai s'uval. Mm -hmm. eh, parlem una mica parlem dels, dels artistes, artistes eh, molt consolidats i... i magnífics el panorama de, del nostre país, com Judín Ederman o Ramon Miravet, però també altres personatges que ens arriben des de l'estat espanyol i des d'altres propostes. Quina és el, la vostra intenció amb, amb aquests artistes que porteu al festival? Bé, aquest any també una mica amb la problemàtica de poder portar artistes internacionals hem volgut fer una selecció, com veies de representants de la música que es fa a Catalunya i també a nivell estatal i per això comptem doncs, amb aquests concerts de, de noms importants, com deies Judín Ederman, que vindrà a presentar el seu últim disc Uh, tenim també la Sofia Ehler, que és una cantant de Santander, que en aquests últims tres mesos de confinament potser ha estat una de les cantants més actives a les xarxes socials, que té milers de seguidors. El Ramon Miravet, que cada estiu doncs, forma part de, dels festivals més importants de, de Catalunya. I després, com també comentaves, uh, tenim un, una opció d'un artista, en aquest cas, més que reconegut, amb una trajectòria de més de 30 anys, com és el Miquel Arenxun, no, que recordarà les cançons de la seva època d'un candú i també de les últimes cançons que ha fet en solitari. I també el que volíem és una mica que, que el festival tingui tot tipus d'estils musicals. No? Per això també incorporem el pop petit, el pop petit perquè sigui una, una estació per la família, pels més petits de la casa. També tindrem humor amb el Fel Feixedes, que farà el seu espectacle que està ara voltant per tot Catalunya. O si sigui, per tant, una mica de teatre i de, i de gràcia en aquest moment també complicats que la gent pugui somriure. I, i flamenc, no? l'últim dia tancarem el dia 30 d'agost amb el flamenc d'un dels millors representants d'aquest estil, com és el José Mercé per tant, uns reguitsells a diferents estils musicals i aquesta és la idea per continuar-ho en els propers anys i buscar aquests referents de qualitat de tots els estils. Uh, Companya, aquest festival és organitzat per l'Ajuntament, per, uh, per altres empreses o per 1-98? Com, com, com ho funciona? Com treballeu? Bé, bueno, anem, anem a mitges. Al final és un projecte que 1-98 uh, proposa l'Ajuntament. L'Ajuntament, que d'alguna forma ja feia anys que buscava un festival d'aquestes característiques, que organitzem l'Ajuntament i, i UN98 com a promotora del festival. Mm -hmm. eh, vosaltres, eh, aquesta pandèmia que, que hem passat, com us ha afectat a nivell de, de preparar el, el festival, de preparar el lloc, de, de, de tenir cura de la gent? Què mm -hmm. heu hagut de fer? Doncs entrar a límits a l'aforament. Eh, és molt important tota la seguretat a tots els espais, sobretot anar a l'accés principal del village, doncs, tindrem fluxes de, de carrils perquè la gent doncs, no col·licioni no en cap moment. Pensem que a les dues hores prèvies al festival doncs, hi haurà petits escenaris a la part de, del jardí, una zona gastronòmica i també un màrquet, i per tant, des del control inicial de temperatura, gel i mascareta obligatòria, a la plaça l'hem eh, acotat a 400 localitats, separades per, per cadires de dos i un metre i mig de distància, per complir la normativa actual de seguretat. Sí que és cert que, evidentment, esperem que no hi hagin rebrots i que no hi hagi no tinguem notícies negatives en aquestes pròximes setmanes perquè seria, seria un problema després d'haver fet l'esforç justament per començar el festival en aquest moment tan delicat. No? Perfectament que una de les qüestions que es deu preguntar a moltíssima gent és estar-hi segur, anar al festival, anar als concerts. Això és una de les pors que també tots els organitzadors de festivals que heu mantingut la programació que aquest estiu teniu. Uh, suposo que des d'aquí el missatge ha de ser de que ho tirem endavant i estreu perfectament segurs. Clar, és, és bàsic i important que la gent que ens està escoltant eh, sàpiga que per part de dels, nosaltres com a promotors i l'Ajuntament hem de d'avallar perquè hi hagi el 100% de garanties de seguretat. Per tant, com deia, el primer filtre de seguretat és obligatori. Si és eh, doncs saber que tothom que entra eh, porta mascareta, que hi ha la separació de distància social, que la gent ha doncs, separat la presa de temperatura just, tindrem un control de seguretat... ...i limitar molt bé aquelles zones conflictives... ...o d'aglomeració perquè no és el problema... ...jo crec que sincerament... ...que el sector de, dels esdeveniments musicals... ...i la cultura en general... Eh, ...ens estan posant com que és el, un dels espais més de risc... ...però sincerament anem pel carrer i veient cap terrassa o cap bar... ...potser hi ha més risc en el dia a dia normal... ...que amb un concert que tenim molts controls de seguretat... ...en aquest sentit per complir eh, tot, tot allò que ens estan obligant... ...des de la, les institucions... ...i nosaltres mateixos per assegurar que no passa res. Carles, anem acabant uh, espai d'aparcament, hi ha moltíssim per la gent que ve de fora, com, com ho sí. teniu previst, és, és una zona complicada d'aparcar, eh? Calla. Sí, bueno, eh, eh, tenim la sort de que justament a la carretera del Lloret de Blanes, o si veniu de, de l'interior, Just uh, hi ha un lloc que es diu gran Palace, que és com un referent davant dels jardins de Santa Cotili. Hi ha un espai, que és una finca, que és de gestió pública de l'Ajuntament i que serà adequada per poder aparcar. Per tant, tindrem una capacitat d'uns 200 cotxes uh, i a 100 metres de l'entrada del jardí. Per tant, això al final no ho hem pogut arreglar perquè sí que és cert, com d'elles que al voltant és, no és una més complicada, però hem tingut la sort de que hi ha aquest espai, aquesta esplanada, que gestiona l'Ajuntament i així serà una forma més ràpida de poder accedir i tenir aparcament. Molt bé. Dels 8 concerts que teniu programats, alguns ja està venut completament? Queden entrades? Queden entrades? Que no entrades. Sí que és cert que, per exemple, hi ha tres o quatre concerts que porten molt bon ritme. El Pop Patit, Nick Larench, José Mercé, Sofiel, Ramon Miravet són els que ara mateix van millor de ventes. Ah, però evidentment la gent pot accedir a la pàgina web i veure amb preus populars, que també hem pensat que aquest any és un moment per tenir cura amb el tema dels preus, i estem parlant de 15 euros al eh, cop petit i el màxim preu que tenim aquest any és el de José Mercé, que val 35 euros. Doncs estarem amb atents eh, tots vosaltres, sabem que tens més feina, per tant, eh, et deixem. Eh, hem parlat uns moments d'aquest festival a Lloret de Mar, ho hem fet amb en Carles Angelivets, que ens ha acompanyat des del Som de Mar Festival. Recordem, somdemarfestival.com. Alguna cosa més que volguessis comentar amb els nostres oients? El que deia Rafael, que a partir del dia 22 us esperem a Lloret de Mar per poder descobrir un enclau fantàstic com són els jardins de Sant Agotilde i que pensem que hem fet una tria d'un cartell on tothom té el seu espai, té la seva nit i que vinguin a godir d'aquesta zona de la Costa Brava. Doncs us deixo una cançó de la Sofía Llar, precisament, ja que es que actua el dia 26 i que és una de les artistes de moda del moment. Moltíssimes gràcies per estar nosaltres en directe amb aquest matinal. Una abraçada i que vagi tot molt bé. Gràcies a vosaltres, Rafel. Una abraçada. Diu un. Don't, com us diém, us deixem amb la Sofia. Llar serà present al festival Som de Mar, festival de Lloret de Mar el dia 26 d'agost. 4 anys ja és tu,